والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دو استسفاق الزهوالا بريبادا نشم جسپدار الله سبحانه وتعالى سلامة ميري سلامنا الله وسلنيك الله وميلنيك محمد عليه السلام نجو جسنو پوروث نجو عزرتي أصحابي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 pa imam neve vi rahmetullah alayhi kao veliki muhaddis juveni učenjak logično je bilo da nakon poglavlja straha e, u kojim je govorio o strahu od uzičnog Allah subhanahu wa taala te ajeti mahdisma istog poglavlja nakon toga došao je sa ovim drugim poglavljem nada u Allahu subhanahu wa taala milost jedno znači veoma veoma bitno poglavlje e, i osobe koji imaju knjigu na a, znači knjiga ovog formata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 Čovjek vjernik treba da zna da je Allah subhanu wa ta'ala milost velika. Ono što je mene, hajde da kažem, fasciniralo ovom poglavlju jeste činjenica da je Džibril selam kao najodabraniji melek kod uzvišnjog Allaha subhanu wa ta'ala i neko ko možda najbolje poznaje svog gospodara i ko poznaje njegovu veličinu njegovoj milosti kao što je došlo u redostavnom hadisu kada je uzvišeni Allah subhanahu wa kaznio faraona i njegov narod i kada se počeo faraon tušiti gibrijil alejhi salatu vesselam taj odabrani melek uzimao je uzimao je blata uzimao je gline i gurao je faraonu u usta kaže bojeći se da ne izgovori šehade da ne rekne la ilahe illallah pa da ga stigne Allahova milost Faraon koji je i Allahu i Allah u Kur'anu opisao da je za sebe govorio ene rabbukumul e'la, ja sam vaš najveći gospodar. Faraon koji sebe proglasio božanstvom, Džibril aleyhi salatu selam koji poznaje Allaha i koji poznaje veličinu njegove milosti, pobojao se da će u tom momentu Faraon kazati la ilaha illa Allah da će zatraži Allahov rahmet i milost i da će mu se Allah smilovati. Pa je faraon pa je Gibril alejhi salatu vesselam znao što je faraon radio kako se je predstavljao, koliko je mučio Musaov narod, uzeo je e, blata i stavio mu u usta kako ne bi izrekao te riječi. Ima meneve rahmetullah alejhi Ovo poglavlje uh, započeo se poznatim kur'anskim ajetom iz Surije, zumer 53. ajet, gdje uzvišeni Allah kaže قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَا أَنْفُسِهِمْ لَا تَقُنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّهِيمُ Reci o Muhammede. Reci o Muhammede ľudima. Reci o Muhammede Čovječanstvu reči o Muhammedu vjernicima o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili o robovi moji uzvišeni Allah subhanahu wa taala doziva ljude i naziva ih svojim robovima jer o osnovi čovjek je stvoren umma khalaqtul jinna wal insa illa ljude i jinne nisam stvorio osim s jednim ciljem da robuju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 pasti u očaj, da čovjek izgubi nadu da će muzišini Allah oprostiti. To je u islamu zabranjeno. Kur'an to zabranjuju La taqnatu mir rahmet Ne moj da gubite nadu u Allahu milost. Inna Allahe jahfiru zunube džemi'a. Doista Allah prašta sve grijehe. La ilaha illa Allah. Jeste li vidjeli ovakav rahmet i ovaku milost igdje? osim kod uzvišenog Allaha. O robovi moji, koji ste počinili određen grije, ne smijete gubiti nadu u Allahovu milost. Doista Allah prašta sve grijehe. Prašta grijehe onome ko se pokaje. Prašta grijehe insanu koji se postivi svoga gospodara, koji prestane činiti grijehe, koji se pokaje i traži od Allaha oprost. Allah će oprostiti sve grijehe.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 Da se vrati Allahu, da ne gube nadu u Allahu milost. Zašto? Jer Allah prašta sve grijehe onima koji se vrati istinski Allahu. Zašto? Zato što je Allah milostiv i zato što mnogo prašta. Nakon toga <clears throat> u 412. hadisu od Ubadi ibn Samita radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah posanika a.s. rekao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 l'ultima pojasniti ispravno vjerovanju u pogledu Isa Isusa Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam neka nega Allahu mir i spas pa ko kaže posvjedoci da je Isa Isus Allahov rob isto i Allahu poslanik Isus Isa alejhi salatu vesselam kao Muhammed alejhi salatu vesselam ima dva svojstva on je rob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 Rekni la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah istinski iz svoga srca, da će ući u džennet. Pa se e, velik broj ljudi, hajde kažemo, neispravno odnosi prema takvim hadisma. Jedan od tih hadisa jeste često 13. hadisa od Ebu Zera radi Allah. To se prenosi da je Allah u poslanika a.s. reka uzvišeni Allah kaži. Znači ovo je hadis, kudu si ko uradi jedno dobro djelo, da daću mu desetorostoknu nagradu ili još više. Čovjek uradi jedno dobro djelo, uzvišeni Allah ga nagradi deseto rostruko ili više od toga. Wallahu limen limenješa, do sedamstotina puta i još više. Znači dobro djelo, uzvišeni Allah nagrađuje deseto rostruko, do sedamstotina puta i još više, kao što je spomlito u Kur'anu sur El-Baqara. Pa kaže Allahu poslanik, ako učini jedno loše djelo, kazniću ga prema zasluzi ili ću mu oprostiti.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 De vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem došao mu i neki beduin u pitao ga Allahu poslanice koja su to dva razloga koja neminovno vodi u džennet ili džehennem Poslanik alejhi ve sellem odgovori ko umri ne pripisujući Allahu druga učiće u džennet a ko umri pripisujući mu druga učiće u džehennem Dolazi beduin božjem poslaniku alejhi ve sellem i kaže ukaži mi Allahu poslanice na dva svojstva Dva dvije radnje, dva postupka, koji ako čovjek učini jedno od njih, jedno, zbog jednog će ući obavezno u džennet, a zbog drugog ući će obavezno ući u vatru, pa kaže Allahu poslanik ko umri ne pripisujući Allahu druga. Najbitnija stvar u čovjekovom životu jeste da se čuva najveće grijeh, a to je širk. Da nekoga ili nešto stavi na nivo sa uzvišenim Allahom subhanu ve taala, dali se radilo u pogledu ibadeta. Da li se radlu pogledu stvaranja? Allah Želšanu je stvoritelj, Allah Želšanu gospoditelj zemlje i nebesa, Allah Želšanu jedini koji zaslužuje da mu se čini ibadet. I s druge strane, Allah Želšanu ima imena i svojstva u kojima mu niko sličan nije. Li seke mithlihi šeji, ništa njemu slično nije. Pa čovjek ne smije ništa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 takav po ovim hadisima će završiti vječno u djehennemu. Pa kaže Allah poslanik, ako umri pripisujući mi druga, uči će u djehennem. <kuh> u 15. hadisu, od 11. radijalala, se pre, e, prenosi, periodijesnik sallallahu aleyhi wasallam, dok je Muaz sjedio na jajalci i za nje, e njegovih liđa rekao, Muaze, a Muaz odazva se riječima evo me poslaniće, stojim ti na spolaganju. U prilike Allah poslanik aleyhi sallatu wasallam je bio sa Muaz ibn djebelom Pa mu je kazao, o muaze, pa je muaze rekao, tu sam Boži poslanic, šta treba? Pa kaže, muaze, da bi povećao njegovu pozornost. Kaže, poslanic, naredi, reci šta treba, tu sam, slušam, muaze, pozvao ga je treći put kako bi ga dobro pripremio za nešto što će mu kazati. Pa kaže, Allahoposlanik a.s.a.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 Rekao sam, veli groj ljudi olako svata ove hadise. Imate ljudi, nažalost moramo to prihvatiti, prije par dana me kontaktira jedan insan koji nije musliman. Ali govorimo o stanju muslimana pa kaži žalosno je stanje muslimana kada pogledamo kako muslimani prakticiraju islam. Do te mjere da, da ljude odaljavaju od islama zbog svoje praksi.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 Da nema drugog božanstva koji zaslužuje da bude obožavano osim Allah. I svjedočimo da je Muhammed boži rob i boži poslanik. Islamski učenjaci kada spominju uvijete za la ilaha illallah. Čak imamo učenjaka koji kažu kada bi čovjek samo rekao la ilaha illallah. Ne znajući njihovo značenje, na njega se ne odnose hadisi u kojima kaže Allah poslanik ali salatu wasalam kog rekni la ilaha illallah iskreno i srca učit će u džennet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 licemjeri pa čovjek treba da rekne la ilahe illallah i da se njegov izgovor riječi vjerujem u Allaha vjerujem uh, u Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da je boži rob i boži poslanik da time da se to podudari sa onim što je u njegovom srcu jer imamo znači rekli smo imamo tri kategorije ljudi imamo vjernike imamo nevjernike imamo licemjere licemjeri su ljudi koji javno se predstavljaju kao muslimani ali u dubini duše ne vjeruju u takve stvari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 nekoliko hadisa koji su skoro pa u istom značenju, e, poduži hadisi 416 do 417. hadis. E, sve su to poduži hadisi, ali na kraju hadisa uvijek se spominje da je Allahu poslanik ali selletu ve selam e, kazivao <clears throat> Allah je zabranio vatru, e, Allah je zabranio vatru onog ko iskreno kaže da nema boga osim Allaha, želići time Allahovo zadovoljstvo. Pa smo rekli da su ovo hadisi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 Zamislite da imate dijete koje što god da mu vi narijedite, ono je nepokorno. Pa dan, pa dva, pa tri, pa pet, pa sedam, pa deset, pa mjesec, pa godinu, a uvijek to vaše dijete kaže pa ja sam tvoj mezinac, ti mene voliš, nećeš me kazniti, tako dalje, ti mene voliš. Tako i mi. Mi kažemo la ilaha illallah muhammedu rasulullah i nerijedko nam se dešava nepokorni, nepokorni, nepokorni. Čujemo poziv na namaz, neklanjamo post ne postimo haj neđimo zakat neđimo i onda kažemo mi smo rekli la ilaha illa allah i hoćemo u džennet jesmo rekli la ilaha illa allah al izla ilaha illa allah proizilazi da se pokorimo uzishrum allahu pa ako hoćemo allahu milost treba da se pokorimo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 de je kazao jednog dana Allahu poslanika li se latu selam vratio se iz bitke Vodići zarobljenike među tim zarobljenicama bila je jedna žena koja je ugledavši svoje dijete među njima potrčala prema njemu uzelaga i tvrs e, privila uzase a zatim ga počela dojiti vidi taj prizor Allahu poslanika li se la tu selam upita sabe za mislite da bi ova žena bacila svoje dijete u vatru ashabi rekoše ne tako nam Allaha Omar radijallahu taranhu pripovijeda jedan događaj vjerodostojan, jedne prilike, Allahoposlanjik je iskoristio nešto što je vidio. Vidio je ženu koja je bila među zarubljenicima, pa je ona bila jedan period odvojena od svoga djeteta, pa je ugledala tu svoje dijete, pa ga je uzela, prigrila ga i počela da ga hrani. Pa Allahoposlanjik je iskoristio taj događaj da pojasni ljudima kolika je Allahova milost prema njegovim robovima. Pa kaže Allahu poslanik, vidite li ovu ženu koliko ona voli svoje dijete? Jeli postoji mogućnost da ona to svoje dijete uzme i baci u vatru? Kažu Allahu poslaniće, ne moguće da to ona uradi, a da hajda kažemo ne bude prisiljena na to. Pa kaže Allahu poslanik, Allah je prema svojim robovima milostiviji od ove žene prema svome djetetu. Uzvišeni Allah je milostiviji prema svojim robovima Nego što je milostiva majka prema своему djetetu. Svi mi koji imamo djecu znamo koliko čovjek voli svoje djete. Koliko u životu želi da mu eh, ajde kažemo želim prosperitet, voli ga, pazi ga i tako dalje. Uzvišeni Allah svoje robove voli viši njego što njihova majka voli te svoje robove. Pa je Allahova milost velika.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 Ako hoćemo da potpadimo pod ajete, hadise u kojima se govori o Allahovoj milosti, trebamo to tražiti putem pokornosti, a ne putem nepokornosti. <clears throat> Nakon toga nekoliko predaja u 420. hadisu od Ebu Huriri radijal-lao, se prenosi da je čuo Allahog osanika, ali je sadan kako govori, Allah je milost sačinio od stotinu dijelova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 Zamislite onda 99 milosti koje će uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala prosuti po svojim robovima na sudnjem danu. Pa insan kada pogriješi ne treba da gubi nadu. La taqnatu. Vidjeli smo prvi ajet. Nemojte gubiti nadu Allahu milost. Allah će oprostiti grijehe.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 Pa je Allaho poslanik naveo da taj insan je to uradio nekoliko puta. Uradi grijeh, pokaje se, žao mu je, odluči se više neće vrati, ali šeitan ga pobjedi pa se opet vrati znajući da ima gospodara kojim ima da se vrati. Pa kaže Allaho poslanik a.s. da je rekao uzviš na na kraju, moj rob je počinio grih, zatim se sjetio da ima gospodara koji prašta grih i kažnjeva za njega.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 Ako se tako pokaje, njegov pokajanje je ispravno. Pa ako se desi da ga šeitan nakon toga opet zavede i on se opet pokaje, uzvišeni Allah će mu uvijek oprostiti grije. Pa je ispravno razumijevanje ovog hadisa na ovaj način da dokli god se mi kajemo, uzvišeni će Allah nama opraštati grije. A ne da čovjek znači, posusta da izgubi nadu, Allahu milost, rekli smo ima ljudi, koji su u životu bili sve i svašta, radili mnogi grijehe, odaljavali se od Allaha, činili svašta, pa kažu, zar se mogu i ja pokajati? Inna Allaha jagfiru zunove džemi'a. Allah oprašta sve grijehe. La taqnatu mir ne Nemojte gubiti nadu u Allahov oprost i Allahov milost. Allahova milost je mnogo veća nego što mi mislimo. Onog momenta kada mi idemo putem Allahovi milosti.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 U 424. hadisu ista je pojinta da je Allaho poslanik na kraju znači hadisa, hadisa do Ebu Hureyre, da su jednog dana sjedli sa poslanikom, pa je poslanik otišao, ajde kažemo dijelimišno, kao da su ga izgubili. Pa su otišli da ga traži, pa ga je našao Ebu Hureyre, radi Allaho talano, u jednoj bašti, pa je rekao Boži poslanik, idi o Ebu Hureyre i obraduj džennetom svakog koga susjetniš izvan ovej bašti, a on iskreno i čvrsto iz dubine srca bude svjedočio da nima Boga osim Allaha.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 I mi danas imamo veliki groj ljudi kao da se obistinju hadis Allahu wasallahu ve sanika le salatu vesselam da lek su od Allaha toliko grijeha imaju najveće grijehe koji postoje u islamu ostavljanje namaza alkohol droga kamata krađa mnogo toga ali čovjek kaže Allah je milostiv Allah će oprostit la ilaha illa allah muhammedur rasulullah korekni la ilaha illa allah učiće u džennet Pa čovjek treba, rekli smo i ponavljamo, da ispravno razumije ajete i hadise o nadi u Allahu milost i ajete koji govori o kazni uzvišnjog Allaha. Nakon toga, hadis 428. hadis da je Allahu poslanik alaih salatu wa selam kazao kada nevjernik uradi dobro dijelo on se za njega nagradi dunjaličkim užitkom. Kada nevjelik došlo je u drugoj verziji, Allah neće zakinuti vjernika za dobro dijelo koji čini. Daće mu nagrad na dunjalku i bit će nagrađen na ahiretu. Dok će nevjelik za dobro dijelo učinjenu ime Boga biti nagrađen na dunjalku, pa kada dođe na ahiret neće imati niti jedno dobro djelo za koje će biti nagrađen. Allah poslani k'alaih salatu wasalam pojašnjava da čovjek nevjelik. Imate nevjernika on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 Pa je to njihova nagrada za dobra djela, pa kada dođu nasudnji dan, uzvišeni Allah nikom nepravdu ne čini. Uradili ste dobra djela, dobili ste nagrad za vaša dobra djela na Dunjaluku. Dokada je u pitanju vjernik, uzvišeni Allah wa nagradit će vjernika na Dunjaluku za njegovo dobro djelo, a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 Kako bi, se, kako bi se pripremali kako bi se radovali tome. A zamislite, vjernik ima pet puta mogućnosti i priliku da stanje pred svoga gospodara. S druge strane, živimo u vremenu velikog pritiska. Živimo u vremenu kada jednostavno čovjek u današnje vrijeme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 Nakon toga rekli smo da je ovo jedno veliko poglavlje u kojoj ima dosta hadisa. Mi smo brali neke hadise iz ovog poglavlja da ih ako Bog da malo prekomentarišimo kako bi večera završili ovo poglavlje. 433. hadis od Ibnu Omera radijalahu te nam se prenosi da je čuva Allahog poslanika ali se leto sam kako govori na sudnjem danu. Vjerni će biti prije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 Nakon toga imamo 435. Hadis od Enesa radijallahu ta'ala, on se pripovije da kazu vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem došao je neki čovjek i rekao Allahu posljednji počinio sam grih za koji je propisana kazna. Pa je izvrši nadamnom. Tada je nastupio namaz, e, nastupio i namaz, pa je klanjao sa poslanikom ali se letu kada je završio namaz, rekao je Allahu posljednji počinio sam grih za koji je predviđena kazna. Pa zato pogledi u mene sprovedi propis koji nalaži Allahova knjiga poslanika upita jesili li sa nama klanja u namaz. Čovjek odgovori da. Poslanik sallallahu alaihi vseleme reče tebi je oprošteno hadiz bileži Buharja i Muslim. Innel hasenati yudhibne seji'at. U drugim predajima je došlo u hadisu koji prije ovog hadisa da je čovjek došao Božijem poslaniku i kaže Allaho poslaniće počinio sam grih. Poljubio sam ženu koja mi nije halal. Dotakiju sam ženu za koju nisam smiju dotakijeti. Pa ima li neka kazna? Pa kaže Allaho poslanik, innel hasenati yudhibne seji'at, doista dobra dijela, brišu grijehe. Pogledajte, ovaj čovjek, Hadisu Buhari i Muslimu, kaže Allaho poslanike, učinio sam grijeh. Sprovedi na meni kaznu, ako ima neka kazna, samo želim da se očistim, jer na dunjalu kako se sprovede na čovjeku kazna, On neće za taj grijeh biti pitan na Ahiretu. Pa su zbog toga sahabi i dolazili Božijem poslaninku nekada, ako i šeitan i savlad uredaju uradi grijeh, da su dolazili, kažu, Allaho posveće, očisti nas. Jer ako budemo kažni na dunjalku, nećemo biti zbog toga kažnjeni na Ahiretu. Pa kaže Allaho poslanik, jesi li klanjao s nama namaz? Jesam. Kaže, doista namaz, doista namaz, briši, loša loša djela i uh, loše grijehe, odnosno grijehe,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 dobra djela, brišu i poništavaju loša djela. <clears throat> Kaže su hadisu 437. O debu Musa i Lešara, gdje Allah se prenosi, da je Allah poslani kadao Uzvišeni Allah pruža svoju ruku noću da bi se pokajao onaj koji griješi danju i pruža svoju ruku danju da bi se pokajao onaj koji griješio noću tako sve dok sunce ne izađe sa zapada. <clears throat>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 ali 5% slučajeva ne možete primiti. Možda je bolesna, možda nije kod kuće i tako dalje. Uzvišeni Allah danju drži pruženu svoju ruku da bi primio pokajanje oni koji su griješili noću. A noću drži pruženu ruku da bi primio pokajanje oni koji su griješili danju. Pa 24 sata imamo priliku da se pokajemo uzvišenom Allahu za grijeh koji smo počinili i ako se rekli smo ispuni u našem pokajanju uvjeti koji su spominjali islamski učenjaci, nadate se da uzviši Allah s.w.t. oprosti sanj njegove grije. Na kraju, braćuma, drage i sestre, vidjeli smo ovo jedno poglavlje, veliko poglavlje koje otvara insanu vrata optimizma, da živi optimistično, da se nada Allahu i milosti, ako i padni, ako posrni, da ustani, da se pokaji, da ide i dalje. Alohovu pogla listu tako kritično da ga ljudi pogrešno nerazumju pa da, da se osloni na Allahovu milost bez da idu putem koji vodi ka Allahovoj milosti molim uzišnog Allahu da nas učisti na putu istine molim ga da nas uzme u okrilje svoga rahmeta i svoje milosti molim ga da nam oprosti grijehe i na kraju subhaneke. allahumma bihamdike ashhadu an la ilaha